Sveriges Radio Där, där, där, se det! Kolla, vad efter bra nu? Det ser ut som stora eldflugor Robin ja, såg det som delade på sig Var coolt! Våren 2001 Reser tre ungdomar till Dalen För att på plats bevittna fenomenet Filma Ja, jag filmar Men resan blir inte som de tänkt bort, bort, sig. Du, är råd, är råd, är dit. du lyssnar på UFO-podden med mig, Moa Gammel. Utom jordiska berättelser inspirerade av verkliga händelser. Det här avsnittet handlar om Mysteriet i Hästdalen. här är paketet som det kom i. Det här är Linn Sjölund. Hon är 29 år och bor idag utanför Östersund. Jag vet inte, men jag fick direkt en känsla av att det var någonting. Att det var någonting med det här. En dag får Linn en avi av från posten. Hon hämtar ut ett brunt vadderat paket utan någon avsändare. Antingen så är det från Robin eller så är det från Sabina. Det vet jag inte. Inuti paketet ligger en liten gammal anteckningsbok. När jag, när jag öppnade boken så trillade den här äh, stickan ut. I boken hittar linnet USB-minne med tre filmklipp. Så jag klickade igång den första filen, den som det står H1 på. Jävlar! Filmar nu? Filmar ja, ja, jag filmar Vad ja, gör du? Att... Jag blev så rädd. Och samtidigt så blev jag eh, lättad. Jag tänkte kanske äntligen att det kunde vara någonting som kunde ge svar. Våren 2001 är Linn 12 år gammal. Hennes sex år äldre bror Anders går sista året på gymnasiet i Uppsala. I samma klass går Robin Myhrstrand och Sabina Alvarez- Anders och hans vänner de var helt galna i ufon och allt sånt där övernaturligt. De var besatta i den där serien X-Files. Jag, jag tyckte det var jätte, jättespännande, jag var med, men jag fick ju aldrig vara med. Aldrig. Och de pratade alltid om att de skulle åka till den där platsen och titta på ljusen. Platsen heter Hästdalen, en liten by i Norge- drygt 12 mil söder om Trondheim. Sedan 30-talet har mystiska ljusfenomen setts i dalen. Särskilt hög var aktiviteten på 80-talet- när människorna i byn såg ljusen upp till 20 gånger i veckan. Resan mellan Uppsala till den norska gränsen- bort till Hestdalen är lång, strax över 60 mil- Anders kompis Sabina har fått låna sin familjs bil. Och tidigt på lördagen ger de sig iväg. Men Ja, Anders. Filmar du? jag filmar. Pappa var dokumentärfilmare då han hade lånat ut en av sina fina kameror. Och fick veta sen att kameran hade blivit helt förstörd. Eller det var vad Anders sa. Att, att den försvann där borta. Filmar. här Hej, jag heter Sabina och jag är chaufför på den här lilla roadtrippen på väg till Norge ska vi. Vi ska till Hesse-dalen. We're gonna see some light. Vi <skratt> är i Norge idag, det är då camping-rejt. Right? Filmar här, filma här. Ja. Sabina? Nej, ja, men jävla kukhuset, du kan kyssa dig i arschlet istället. Men lugn det. Och trafikolycka du är. Jävla <skratt> sur. <skratt> Mamma tyckte inte de skulle åka- det var inte så att hon brukade vara speciellt orolig av sig, men hon hade en dålig känsla för den här resan. Det har hon sagt till mig efteråt. I Hästdalen bor runt 120 personer. Förut bodde fyra gånger så många människor här, men idag står flera av husen tomma. Välvadalen är 15 kilometer lång, med fjällsidor mot öst och väst är det framförallt mot dessa berg som ljusfenomenen har setts genom åren. En del vittnen beskriver ljusen som små, snabba gnistor. Medan andra sett stora, metalliska moln som driver runt i timmar över himlen. Men det finns också de som har sett mer än bara ljus. Boende i hästalen har beskrivit hur de sett stora, cigarformade föremål med röda, blinkande ljus i fören- Ändå har inget av föremålen kunnat spåras. När Linn slår upp den anteckningsbok som ligger i paketet- finner hon en slags loggbok med start från att resan börjar i Uppsala. De verkar alla ha skrivit i den. Jag känner igen Anders handstil och här är det två till- det här tror jag är Sabina. Låser du bilen nu? Ja. Är den så öppet? Ja, men det är väl han han handlar. Står ju någon där inne. Kom. Efter sju timmar är Anders, Sabina och Robin framme i Hästdalen. På plats besöker de byns lanthandel. Hej, hej! Hallå. Vi är på jaktet ved. Vi tänkte äta. Har ni det? Ja då, vänta. Ska du få. Här har du. Jaha. Är du svensk, eller? Ja, oh, precis. Oh. Är du för att se på den fenomenet tänker jag? Yes. <tryklig> Oväntat va? Ja, så alltså, det är alltid här. <tryklig> yes, det är så. Du blir 325 norska kronor för VN. 325. Goddekar. Hej då! Hej då! Docker där! Förra och går. Huska att Lisa. Lisa ser det. Skön då där? Hej då! Jag står tillbaka. Det va? Vad fan sa han för där på slutet? Det alltså att ljuset ser oss. Går det som de, som de är religiöst, eller? Hon sa att de var mysko. Det ska Teorierna om hästdalen- fenomenet är många- att ljusen skulle bero på flygplan eller meteoriter har avvisats av forskare. Däremot finns en teori om att hästdalen fungerar som ett stort batteri. Att de mineraler som finns i dalen blandas samman med elven Häscha som flyter förbi. Och tillsammans skapar detta tillräckligt med elektricitet för att dalen ska fungera som ett kraftcentrum för de mystiska ljusen. Tidig kväll i Hästdalen och mörkret lägger sig sakta som ett täcke över dalgången. Anders beskriver i loggboken hur de slår läger i det höga gräset längs den södra fjällsidan. Vilka slår läger här? Nej, äh, men lite längre upp så vi får mer utsikt. Ja. Åh, oh, Ja. När kvällen övergår i natt tänder de en eld och grillar korv. Sabina med sin gitarr. Timmarna går. Det hinner bli midnatt utan att ljusen syns till. Men så strax efter ett tiden reagerar Robin på något. Okej. Okay. Ska jag starta första klippet? Där, där, ser ni. Precis som var betalat. Tjecka! <laughs> det var Kolla det blir Där är tre där är fyra. Wow! På filmen befinner sig Sabina och Anders en bit ner i den sluttning där tältet står. Kvaliteten på filmen är inte den bästa, men ovanför dem, mot den svarta himlen, ser det ut som att det cirkulerar fyra röda eldkulor. Kolla, de följer efter varandra också. Wow. Wow. Det ser ut som en stor eldslu igår. Och... Såg ni att de delar på sig? Det är så jävla coolt! Checka! <laughs> jävla... Nej, nej, nej, nej! Nu försvinner, försvinner man Vi springer upp den! Nej, nej, vänta! Ni kommer inte in här i kapp då. Fan, det är fler kilometer bort! Ja, men stäng av kameran där. då! Va? Stäng av kameran! Men, men, ja, men jag blir jag bara arg Men jag blir inte arg, och bara inte slösa på batterierna. Så, bra. Det här har Robin skrivit. Eh, klockan 01.25. Vi såg fyra, kanske fem brandröda klot. Svårt att uppskatta storlek på grund av avstånd, snedsträck hastighet. Vi har filmat. Två till tre minuter. Sen står kloten iväg för att sen sjunka och försvinna bakom fjällen. Marfa ljus, frågetecken. När klockan passerat två på natten beskriver Robin hur de går och lägger sig- men för att inte riskera att missa något av ljusfenomenen- gör de upp ett rullande schema under nattens resterande timmar. Robin skriver klockan 02.50 gick jag upp för att lösa av Anders. Men han var inte där. Anders? Anders, är du ute och pissar eller? Anders? Robin sätter sig utanför tältet- och väntar på att Anders snart ska komma tillbaka. I boken skriver han- Klockan är 03.14. Vindstilla. Kanske 5 till 7 plus i luften. Notis. Himlen ser typ delad ut. Hälften svart mot mörkblå. På andra halvan ljusare mot grönt. Notis 2. Ser nästan ut som att det rör sig- eller som någonting stort och valt rör sig genom det gröna. Robin skriver färdigt och fortsätter vänta på ett livstecken från Anders. Men när han inte kommer tillbaka börjar Robin bli orolig. Dessutom upptäcker han en annan sak. Sabina, Sabina vakna, vakna. Vad vakna. Vad är klockan? Jag vet, halv fyra, men du kom ut. Anders inte här. Och kommer de så borta? Eller har du den? Nej. Sabina rör sig Kom. ut från tältet. Kom ut. <skratt> Anders! An Anders! Kom. För. Tillsammans ser de upp mot himlen. Vad skulle han Kolla, kolla, kolla. Vadå? Ser du gröna? Det ser ut som att det rör sig något bit i. Vad är det för något? Det ser ut som en måne. Nej, fan, ingen måne. De följer det månformade ljusskenet- ner genom dalen- tills de närmar sig en glänta. Där är jag. ju. And Anders! Anders! Anders! Längre in- under ljuset som tycks ha stannat för att cirkulera över träden får Sabinas syn på Anders. Hon springer framåt gläntan och Robin följer efter. Det här är sista klippet. Jag tycker att det är lite jobbigt att titta. Jag tror att jag går ut. När filmen startar har Robin och Sabina kommit fram till gläntan där Anders står, stilla och observerar ljuset ovanför. På marken några meter bort hittar Robin kameran. Han tar upp den och börjar filma. Anders! Hallå, Anders? Anders! Är det okay? Varför väckte du inte? Hallå? Känner ni det där? Marka, det gungar in! Filma. Nej, filma Jag måste, jag måste filma här själv inte! kameran! Vad? Vi får inte det! Vi, vi kan inte det! Jag ska flytta på det, vi måste filma det här! När Robin vägrar ge ifrån sig kameran kastar sig Anders över honom och kopplar stryptag om hans hals. Samtidigt försöker Sabina gå emellan. Ser ni inte ljuset? i sjunker! Anders, det räcker. Anders, släpp! Ja, hon vad som, gör honom illa? Ja. Till sist lyckas Robin slita sig bort från Anders och rikta kameran upp mot ljuset ovanför. Bakom det starka vita skenet som fyller gläntan kan man ana konturen av någonting. Kanske ett föremål av något slag. Samtidigt närmar sig Anders glömt hans mittpunkt, då ljuset är som starkast. Det är inte ljuset, det sjunker! Anders, det räcker! Anders, släpp på att du och illa! Anders, vad gör du för något? Anders, gå bort! Gå Anders, kom gå, bort, kom Robin, Robin, gå bort därifrån! Anders, gå bort därifrån! Anders, gå bort därifrån! gå inte dit! Anders! Nej, det är... det är så mycket som inte stämmer. Jag har tittat på filmerna, jag har läst alla... allting i anteckningsboken. Och ändå så det fattar vi nästan mindre nu. Och det USB-minne som Linn Schöhlund hittar i paketet finns inget mer än de tre filmklippen från resan. Logboken slutar lika abrupt i anteckningarna så har någon och jag tror att det här är Robin som har skrivit om hur de följer efter ljuset fram till den där gläntan och så hittar de Anders där men sen så står det ingenting mer ja, det är väl märkligt om de har skrivit vad som hände allting fram till dit varför har de inte skrivit ner allting Fast jag vet inte Lera. jag vet verkligen inte när Anders och hans vänner återvänder hem på söndagen får Linn och hennes föräldrar veta att kameran gått sönder under resan och därför blivit kvar i dalen. I övrigt är brodern tystlåten om resan. Förutom det där med kameran så sa han bara att allting hade gått bra. Att de hade haft kul och... Men vad han sa då, och det här kommer jag ihåg jättetydligt det var att de inte hade sett någonting. Att de inte hade sett någonting alls. Efter gymnasiet går de tre vännerna åt olika håll Under hösten flyttar Robin till Stockholm Medan Sabina reser till Australien för att studera Och där har hon, så vitt vet, blivit kvar Men varför skulle han ljuga om det? När man kan läsa om det i boken, man kan se det på filmerna, eller hur? Jag fattar inte för Hade Anders sett någonting så skulle han ha berättat det för mig För vi berättade allt för varandra under sommaren 2001 ser Linn på nära håll hur hennes bror Anders börjar må dåligt. Efter studenten är det meningen att Anders ska göra värnplikten på Frösöns flygfotill F4. Han påbörjar utbildningen men tvingas avbryta efter bara några veckor. Han började få mardrömmar som aldrig verkar sluta. Vi hade rummen bredvid varandra, sådär vägg i vägg. Han kunde vakna på natten och bara skrika. Jag minns att mamma och pappa stod utanför dörren och de försökte prata med honom. Men han kom inte ut. Under hösten och vintern läggs Anders in ett flertal gånger på psyket. Efter upprepade försök tar han sitt liv den 28 april 2002, lite drygt ett år efter resan till Hästdalen. Det var först bara en känsla egentligen att, att det skulle ha med den här resan att göra. Sen kom paketet. Jag vet att mamma och pappa de tänker att jag, jag ska bara gå vidare. Jag ska lämna det här bakom mig. Men för mig känns det som att det precis har börjat. För två veckor sedan såg jag dit själv faktiskt. Jag har aldrig varit där innan. Men nu så tog jag bilen dit och sov där. Under samma himmel. Och jag hittade till och med till den här av ja, den där gläntan som man ser på filmen. Jag stod och såg träden. Jag kunde se det där ljuset som sjönk. Som omslöt mig. Och för en stund så var det nästan som att jag var där med dem. Förstår du? Som att jag fick vara med. Och att jag fick se det som de såg. Trots decennier av försök att förstå vad ljusfenomenen i Hästdalen beror på- så lever mysteriet än idag. Men kanske finns det hopp. Under 2018 byggs en ny, toppmodern forskningsanläggning uppe på fjället- där forskare ska kunna observera fenomenen dygnet runt i minst sju år framåt. Så vem vet? Med dagens vetenskap har vi inom en snar framtid- Kanske svaren om vad som egentligen pågår i Hästdalen. Du har hört UFO-podden i P3- Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten med mig Moa Gammel. En produktion av Sveriges radiodrama. I rollerna: Happy Jankell, Tage Herven, Gustav Lind, Sandra Medina.